Régóta őrzi az anyja számát. Ha a névjegyek között keres, azt látja meg először, hogy anya. Évekkel később értesítés jön. Anya csatlakozott a Weiberhez. Az anyja akkor már három éve nem él. Az ő hétjegyű száma már máshoz tartozik. És a közösségi oldalakon még mindig felköszöntik őt. Nincs hozzá bátorsága, hogy írjon a Metának. Az anyja már nem él. Nem akarja emlékoldallá nyilvánítani a profiát. Az anyja már három éve nem él, és a halálának évfordulóján elmennek túrázni azokra a helyekre, ahova az anyja elbiciklizett. Elmennek a kedvenc éttermébe, kirendelik a kedvenc ételeit, sárga virágot visznek a sírjához. Azt mondják, van vigaz, de ez nem igaz. Nem lesz jobb vagy könnyebb az évek múlásával. Nem segítenek az emléktúrák sem. Nem segítene az sem, ha a telefonszámát nem adta volna oda másnak a szolgáltató. A halála egyre nehezebben telepszik rá, mert jobban hiányzik a vele való beszélgetés, hogy elmondhassa a vele való történéseket, hogy meghallgathassa, hogyan reagál az anyja, milyen útra valókat adna. De utálja ezt a feltételes módot. Utálja azokat, akik azt mondják, a gyász is könnyebb lesz, ahogy telik az idő. Nem lesz könnyebb semmi. Nem lesz könnyebb semmi. Nem lesz könnyebb semmi. Hogy minden lámpa akkor vált zöldre, amikor még nem ért oda. Hogy nem tud kereket cserélni, pedig nagy szüksége van a tudásra, amikor defektet kap. Hogy emiatt több száz méteren keresztül a dísztárcsán szántja az aszfaltot a kocsiával. Hogy az autópályákon sosem érzi magát biztonságban, mert mindig van egy hülye. Hogy az élet váratlan fordulatokat tartogat, amire nincs felkészülve. Hogy azokat tiszteli a legjobban, akik nem a nemi sztereotípiák szerint vásárolnak a születendő gyermeküknek, sőt nem is akarják tudni a születendő gyermekük nemét, és egyszer csak a szülés után kiböknek egy random nevet a kórházban, mondjuk azt, hogy Emma vagy János. Hogy néha azt utálja a legjobban, akit szeretnie kéne. Hogy néha azokat bántja a legjobban, akiket igazán szeret. Hogy néha a legjobb a világon csak feküdni a kanapén és bámulni hajnalban a szemben lévő, robosztus színházépületet, amit filmes díszletnek képzel. Hogy a hajnali csendről azt képzeli csak az övé. Hogy a férfival mindig egyszerre ébred a világ túlfelén. Hogy a férfival éli le az életét, bármennyi jut még belőle. Hogy nem érti, miért mondják, ijesztő ugyanazzal az emberrel leélni ennyi évet. Hogy számára az a legrémisztőbb, ha nélküle kellene. Hogy a férfi anyját elkezdte úgy szeretni, mintha a saját anyja volna. Hogy lehetetlen csak egy anyával kibírni az életet. Hogy az anyja elvesztése tömör, lezárt anyag lesz a szervezetében. Egy betokosodott tumor, nem aktív, nem piszkálja senki, csak csendesen várakozik, mikor léphet reakcióba a sejtekkel. Hogy az összes sejtje kicserélődött az elmúlt hét évben, amióta negatívak a leletei. Hogy a rossz sejteket elpusztította, helyükre pedig jók jöttek. Hogy talán nem fordul többé ellene a szervezete. Hogy végül csak a remény marad. De a remény a legjobb. Amíg remény van, megvan mindene. Kicsivel több lett, maradhat? kérdezték tőle folyton. Nem, nem maradhat. Évekig élt úgy, hogy erre igennel válaszolt. De mostantól nem kell neki kicsivel több semmiből. Végül ausztrál agykutatók jönnek rá a szerelem titkára. 1500 fiatal felnőtt között végzik el a felmérést, ők mind szerelmesnek vallják magukat. A tanulmány kérdései elsősorban arra irányulnak, mennyire helyezik a szerelmüket minden más elé. Valójában nagyon keveset tudunk a szerelem evolúciójáról. Úgy gondoljuk, hogy először mintegy 5 millió évvel ezelőtt alakult ki, miután elváltunk őseinktől, az szabású majmoktól. Tudjuk, hogy az ókori görögök sokat filozofáltak róla, és egyrészt csodálatos, másrészt traumatikus élményként ismerték el. A legrégibb ismert vers is egy szerelmes költemény, amit időszámításunk előtt 2000 körül datálnak, mondja Eden az Anukutatója. Az, hogy szerelmünk tárgya különleges jelentőséget kap annak köszönhető, hogy az oxitocin egyesül a dopaminnal. Lényegében a szerelem az agy pozitív érzésekkel kapcsolatos pályáit aktiválja. Jobban kellett volna figyelnie kémiaórán. A szerelemről kiderül, hogy nem is kell lélek hozzá, az egész csupán tudomány. Tudományosan megmagyarázható miért érez baba piskóta illatot, ha megszagolja a férfi nyakát. Miért jó hozzátapadni a bőréhez, miért érzi otthonnak azt, ha összebújnak. Viszont a tudósok továbbra sem tudnak magyarázatot adni arra, miért épp ezt a férfit szereti. Az oxitocin mértép ennél az embernél kezd el termelődni az agyában. Erre senki nem tudja a választ. Tulajdonképpen a férfival hasonlítanak egymásra. Attól a perctől fogva szereti, hogy először meglátja. Attól a perctől fogva maga elé helyezi őt, hogy elvált őseitől, az első csodálatos, traumatikus élménytől, az időszámításunk előttről, onnantól, hogy aktiválódott a pozitív érzésekkel kapcsolatos agyipálya. Arról olvas hírt, hogy a színésznő húsz éve nem vállal szerepeket, visszavonult Hollywoodtól és civilként él. Pár nappal ezelőtt lefotózták egy reptéren, a fotói pedig körbejárják a világ sajtót azzal a címmel, az egykori filmcsillagot ma már fel sem ismernéd. A bolygónk a pusztulás szélén, de az emberek képtelenek másról beszélni, továbbra is a nők kinézetén csámcsognak. Amikor egy szép napon közelít egy aszteroida, belecsapódik az óceánba, a Földet pedig elárasztja a szökőár, akkor is azt fogják mondogatni: Te atya ég, láttad, mennyit hízott, mennyit fogyott, hogy megöregedett, mi vémű tette magát? Ha majd közelít a végítélet. Az utolsó közösségi médiás posztok arról fognak szólni, mennyire utálják a világ leghíresebb emberét, amiért felismerhetetlenre műtette magát, vagy mennyire el vannak képedve azon, hogy így megöregedett a hajdani sztár. Amikor pedig évezredekkel később megtalál bennünket egy sokkal fejlettebb civilizáció. Az utolsó feljegyzéseinkből szörnyű képet fognak festeni a letűnt kor emberéről. És a múzeumokban azt fogják mutogatni, mennyire fejletlenek voltunk. És azért pusztultunk el, mert szívből gyűlöltük fajunk nőstényeit. Már nem sokáig marad egyben. A gyűlölet hullámok gigászi méretekben tombolnak. Megfertőznek mindenkit. Itt a vég, harsogják a tévécsatornák. De az emberek nem hisznek nekik. A Black Friday-en épp 50%-os akció van. Most vásárolni mennek, nem érnek rá a bolygóval törődni. A hipoallergén vezeték nélküli porszívót féláron adják. Miért érez késztetést, hogy mindent megvegyen, amit a tévésobban reklámoznak? Minden egyes alkalommal, amikor véletlenül oda kapcsol, tátott szájjal bámulja az eladókat, és meg akarja rendelni a szuperszónikus felmosót, a mágikus szivacsot, a lebegő porszívót a hurrikán erejével, a kompakt kenyértartót, ami akár egy hétig is megőrzi a pékáruk frissességét. Az eladókra már senki nem kíváncsi rajta kívül. Úgy érezte segítenie kell rajtuk. Az áldott jó szíve az. Ez a miénk, ez az utolsó generáció, amelyik megtehet bármit. Aki jól él, aki nem fél, aki fejjel megy a falnak, aki eldobható pelenkát vesz a gyerekének, aki felmelegített, illatos, nedves törlővel törli az utódai seggét, aki többféle kontúrceruzát használ, aki nyulak szőréből készít extrém puha ecsetet, hogy eladják 150 dollárért, hogy aztán nők azzal vigyék fel a lehellet finom púdert. Aki az utolsó divat szerint öltözködik, mert nem lesz többé divat. A többiek lesznek azok, akik megmaradnak. Ez a maradék lesz az, akik félelemben élnek akiknek nem lesznek vásárlási szokásaik. Elképzeli, ahogy leállnak a gyárak, a közlekedés, a hatalmas felhőkarcolók között csak zöld növényzet lesz, az üzletek ablakai kitörve, mindenhol törmelék, és az állatok békésen sétálnak majd a pusztulás után, az új életremény sugarában. Közeleg a élet és úgy érzi, az egész világon egyedül neki van erről tudomása, de nem tudja megállítani az aszteroidát, a zombikat vagy a terminátort. Közeleg a végítélet, úgy érzi erről csak ő tud egyedül. Nála van a tudás, hogy megállítsa a végérvényes pusztulást, de valójában nem akar cselekedni. Karba tett kézzel ül, és végignézi, ahogy az egész hamubá porlad. Utoljára még feltakarít a hurrikán erejével. Imádja az ablakpucolást, ahogy megtisztul az ablak, jobbnak látni a világot. Ezeket szereti benne. A takarítás a kiábrándultságba vetett reménycsíra. Szárba szökken, de még nem érezni, hogy van miért. Talán mégis megmenti a civilizációt. Kimegy a kertbe, bárkát épít. Homlokán gyöngyként ragyog az izzadságcsepp, amin átsüt a nap, és szivárványos fényár veszi körül. Amikor először kimond helyesen egy idegen szót, olyan bizonytalan, a tarkója nyirkos, jó lejtie, kétségbe esett. Olyan, mint először szexelni valakivel, és akkor először mondja ki helyesen, metamorfózisz. Elalél a gyönyörtől. A világon nincs ennél szebb szó, és idegen nyelven még gyönyörűbb. A metamorfózis gyökeres változása létezésben. Egy élőlény, tárgy, dolog mássá vagy más alakúvá jellegűvé válásának folyamata, illetve ténye, a külső vagy belső viszonyok jellegzetes tulajdonságok lényegi, gyökeres átalakulása, átváltozása, írja a szótár. Az ő létezése is gyökeres változáson ment keresztül. Pusztítóból lesz hős. Lebontja magáról a kemény héjakat. A bőre érzékeny a leválás után. Nem érheti erős napfény, de a héjak alatti bőr már nem áttörhetetlen. A vonalai meglágyulnak, miután végbe megy a metamorfózis. Puhább lesz, ahogy mozdulatokat tesz a térben. Olyan érzést kelt, mintha rezegne körülötte egy erőtér. Amikor utoljára mondja ki, nem hiszem el magamról. Utána soha többé. Aztán kecsesen sétál, mint az őzek a pusztulás vakító mámorában. A nők túl sok dolgot elárulnak magukról. Ragyogónak gondolja azt a kort, amikor a nők körül még volt titok. Ma már túl sok dolgot lehet tudni a nőkről. A nők menopauzájáról, a hüvely szárasságukról, a szülés utáni állapotukról, a depressziói különböző fázisairól. Egyre inkább azt érzi, hogy nem akarja tudni, mennyire fáj a szex a nőknek ötven fölött. Az arcuk mely területein erősödik meg a szörzetük, és milyen trükköket vetnek be a hüvelyük hidratálására. A régi időkre gondol, amikor a nők még titkolják a betegségüket, nem posztolnak magukról smink nélküli képet, és hetente fodrászhoz járnak. Azokra a háziasszonyokra gondol, akik magukba folytanak mindent. A szemében ebben a pillanatban most ők a hősök, akik némán tűrnek, és nem mondhatnak el semmit magukról. Ilyen hősnek látja az anyját, a nagyanyját és a dédanyját is. Akik nem beszélnek magukról, nem tárják ki a lelkük bugyrait. Nem lehet tudni semmit a testük folyamatairól. Némán viselik az életüket, emelt fővel őrizgetik a látszatot. Olykor arra vágyik, hogy bárcsak néha látszat lenne az élet. Ha nem akarna ennyire sok ember őszinte lenni, ha nem tárulkozna ki mindenki, közöttük ő sem. A kitárulkozások évtizedében megcsömörlik attól, hogy mindent tud a nőkről, hogy mindent elmond magáról is. Azt álmodja, hogy a nők szép helyre mennek, ahol boldogok lehetnek. Nem szenvednek, elfelejtik a traumáikat. Gyerekek haját simogatják, és süteményeket sütnek tökéletes csantillival. A csantilly az új szó a metamorfózis után, amit először ejt ki helyesen. A hajuk sima, a szájuk piros. Nem dolgoznak, és nem sírnak. A nők az álmában most egy hosszú fésülködő asztalnál ülnek, hogy a végső simításokat is elvégezzék a külsejükön, aztán felállnak, egy utolsó pillantást vetnek magukra a tükörben, majd sarkon fordulnak és kisétálnak a szobából. Nincs már itt semmi keresni valójuk többé. A nagy multicégek évente egyszer gondolnak a nőkre. Márciusban egésznapos rendezvényt szerveznek, ahol a büféasztalra avukádós szendvicseket és csia rendelnek, mert azok olyan egészségesek, és a nők úgyis csupa jó dolgot esznek. Meghívnak egy népszerű feminista előadót, aztán begeket osztogatnak iszapos bőrnyugtató maszkokkal. És a nők le vannak tudva egész évre. A nők pedig tapsolnak, mert el vannak alélva a rájuk irányuló végtelen figyelemtől és kedvességtől. Talán még magának sem meri bevallani, de egy ideje jobban érzi magát a férfiak közelében. 39 éves korára szeretetteljes kapcsolatot alakít ki velük, és jobban élvezi az ő társaságukat, mint a nőkét. Az összes közeli kollégája férfi, akik tisztelettel bánnak vele, egyenrangú partnernek tekintik. Úgy érzi, egyszerűbben működik együtt velük, kicsit minden magától értetődő, ha férfiakkal veszi körbe magát. A nőkkel egyre kevesebb pozitív tapasztalata van. Elfárad, mert nincs kedve a velük való játszmákhoz. Kifárasztják azok a megfelelési körök, amikbe nők hajszolják bele. Elfárasztja a lelki terror, amit eddigi élete során kizárólag nőktől kapott, és emiatt végül elmenekül a férfiakhoz. Most több férfival él együtt egy szigeten. Boldog, kiegyensúlyozott, de mindezt nem vállalja nyilvánosan, mert fél a nőktől, akik a hajánál fogva kirán Néha, amikor mégis vissza kell merészkednie a nők közé, gombóc van a torkában. Izzadni kezd a tenyere, és arra gondol, vajon mikor kezdik el ütlegelni. Ha elfordítja a fejét, arról beszélnek a háta mögött, hogy nem is vékony már. Pedig ezt akarták, nem? Hogy a férfiak ilyenek legyenek. Most tessék, megkapják. Itt vannak a szeretetteljes és tisztességtudó férfiak, de nekik ez még mindig nem elég. A szívükön túl akarják még a májukat, a hasaljukat, a tüdejüket, az agyukat már rég kirágták, de minden kell. Hódoljanak be, legyenek a rabszolgáik, vezekeljenek az ezer éves bűneikért. A férfiak kérjenek térden állva bocsánatot. Ezt harsogják. De miért? De miért? De miért? Egy ideje azt érzi, nincs már többé gyomra ahhoz, hogy elolvasson egy olyan könyvet, amit férfiak írtak a nőkről. A nők majd megírják, milyenek ők valójában. Soha nem nézi végig a légiutas kísérők biztonsági útmutatóját. Amíg a kapitány beszél, azon gondolkozik, hogy kivesz a repülőn parfümöt. Majd attól kezd rettegni, mi van, ha most zuhannak le, és nem fogja tudni, mit kell csinálni. Ő nem zuhanhat le, túlélte a rákot. Rendszerint ezzel nyugtatja magát. Ennyire banális dologban nem halhat meg, mint egy repülőgép szerencsétlenség. Te is olyan vagy, aki a repülőn a szárnyat fotózza a felhők fölött? Nem. Soha nem ülök a szárnyak mögött. A szerelem mégis pont olyan színű, mint ami ennek a felhők fölött látszik a naplemente. Vörösen izzik és beleomlik az elhalványuló királykékbe. Soha nem látott még olyan szépet. A földön most biztos fúj a szél. Miféle Isten nevében háborúznak? Ha lenne Istenük, nem tennék ezt ezek a kutyák! üvölt a tévére, amikor a CNN-re kapcsol a férfi. A bemondó mögött az értelmetlen közelkeleti háború képei villannak fel. Ma már élőben közvetítik a világ égést, hála az telefonoknak és a közösségi médiának. Nincs remény. Nincs remény. Nincs remény. Nem tud aludni. A férfi újra a világ másik végére utazott. Elindít egy interjút a YouTube-on, majd egy órával később arra ébred, hogy emberi alakok furapózokban járnak. Próbálnak bemenni egy ajtón, de mindig nekiütköznek, vagy próbálnak leülni egy székre, de ez soha nem sikerül. Közben a hátuk mindig egyenes, és nehezen tudnak a másikhoz kapcsolódni. GTA jut eszébe a játék neve. Olyan akár az élet. Az emberek furapózokban járnak, mindennek neki ütköznek, közben horzsolásokat ejtenek a másikon, és nem tudnak egymáshoz kapcsolódni. Akkor többé már nem fog más férfiakat kívánni. Akkor többé már nem fog más férfiakat kívánni.